Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o civilnom društvu, sektor 3 današnja. Tema nam je projekt udruge Karpe Diem, šape u fokusu, a gošća Nikolina Vuglešić, voditeljica projekta. Dobro večer. Dobro večer. Prije nego krenemo sa današnjim razgovorom, poslušati ćemo što naši građani misle o problematici oko skloništa za životinja u Utinji, o kojem se već nekoliko puta pričalo tijekom prošlih godina u ovoj emisiji. Kako bi grad Karlovac trebao riješiti situaciju skloništa za napuštene životinje u Utinji? Mislim da bi za početak bilo dobro da samo sklonište bude bliže gradu, to je negdje na području grada u Utinje, a mislim relativno udalje. Znači svako treba imati vozilo i treba znati di je, a da je na području grada, vjerojatno bi ljudi lakše došli i lakše bi se odlučili udomiti životinju. Samo sklonište za napuštene životinje se jako slabo vidi, tako reći, ja u gradu negdje ne, odnosno ploću informaciju nisam vidio na internetu, sam išao konkretno gledati i vidio sam ljudi gdje kruže. Znači, na takvim mjestima bi trebalo, ako ništa, bar neki letak, to danas nije tako skupo, znači više ljudima to približiti, jer ne možemo očekivati da će neko domiti životinju koju će oni čuvat tamo 60 dana, a, a ljudi ne znaju da, da koliko životinja tamo ima, kakvih životinja ima, to bi sve trebalo dati ljudima što više informacija da se ljudi što lakše odluče udomiti e, psa. Pa ne znam kakova je zakonska regulativa postojeća, ali mislim da bi grad mogao osnovati neku javnu ustanovu ili nešto toga tipa tako da sklonište bude u vlasništvu grada, da se obavezno nalazi unutar grada, a ne 25 km dalje. Znači, ako bi bila javna ustanova, moglo bi se u, ući u projekt uređenja trajnog prostora i unutar postojeće financijske konstrukcije za, za dvije osobe koje bi tamo radile. Ili drugi način je da se umjesto tvrtkama koje na ovakav dosadašnji način brinu da se financijska pomoć pruži udrugama koje istinu brinu o, o zbrinjavanju i udomljavanju pasa i da se nekako organizira da takve udruge imaju infrastrukturu, sklonište i da brinu o e, napuštenim životinjama. Grad bi trebao vjerojatno više novaca izdvajati za koncesiju, dakle grad raspisuje koncesiju, odnosno natječaj za koncesiju e, za sklonište. Međutim, e, potencijalnim koncesionarima taj novac nije dovoljan, a gradu iz druge strane vjerojatno to previše izdvajati. I onda na kraju u stvari događa se to da sklonište kao tako stvarno nije adekvatno za, za te životinje, jer kao prvo ima previše životinja, odnosno znači premalo je prostora i taj prostor mislim da bi se dao puno bolje urediti nego što je. Zada smo čuli šta govore naši sugrađani o skloništu za životinje u Utinji, vraćamo se na našu današnju gošću Nikolinu Vuglešić, voditeljicu projekta Šape u fokusu koji počinje u Svibnju kao inicijativu mladih kroz program na Mladi na dijelu. Pa evo sada za početak, možeš li predstaviti o kako se uopće toj inicijativi radi? Radi se o jednoj inicijativi kao što smo čuli, počinje službeno 1.5. a završava 30.11. Znači radi se o jednoj izložbi fotografija koja će se održati u devetom mjesecu. Znači on vikend, subota, mislim da je deset Biće postavljeno 40 fotografija velikog formata. Autori su mladi karlovački fotografi. Tijekom uh, ljetnih uh, mjeseci prije izložbe posjećivat ćemo sklonište za životinje u tinji i fotografi će fotografirati pse napuštene i onda će znači, pojaviti se izložba koja će biti na otvorenom uh, zato e, išli smo s tim ciljem a, iz razloga što će na taj način biti ta izložba vidjet će više ljudi i jednostavno je na taj način dostupnija javnosti i na taj način znači više ljudi će moći se upoznati sa tim problemom a, napuštenih životinja, a također osim udruge Carpe Diem a, Imamo partnera u drugu K-Dog, njihov zadatak je da tijekom izložbe osiguraju edukativne sadržaje, znači da upoznaju prvenstveno djecu i mlade sa načinima držanja pasa i općenito da znači, educiraju ljude što je to odgovorno vlasništvo. Tako da na neki način da ipak i preventivno djelujemo na cijeli taj problem i na taj način nadamo se da će manje životinja dolaziti u sklonište. Kako ste uopće došli do ideje spojiti fotografe i aktivizam vezan oko same zaštite napuštenih životinja? Pa ovako, znači u Centru za mlade u Grabriku prije ured imala udruga Pickup gdje sam bila voditeljica programa Tražimo prijatelje, a također tamo se nalazi udruga Carpe Diem koja se više bavi kreativnim stvarima, između ostalog u tim prostorima se nalaze nalaze se izložbeni prostor i tamo su se održavale razne izložbe, između ostalog, izložbe fotografija. I onda mi je ne znam, jednostavno se sve poklopilo i ideja jednostavna ideja koja spojila se te neke stvari koje su me okruživale u tom trenutku. Adizija je ovo svoje vremeno uh, bila je aktivistica u, u druzi Pikap, imala si dakle, iskustva sa praćenjem situacije uh, u skloništu u Utinji. Može li usporediti situaciju kakva je bila prije nekoliko godina kad si se ti, time bavila kroz dakle, projekte u Pikapu i kakva je situacija danas? Moram priznati da je bolja. Počeli su s, popravljati neke stvari o čemu je bio problem, recimo da sad usporedimo malo, i šta je unaprijeđeno u odnosu na nekoliko godina? Unaprijeđeno je, evo, dignite su, kao što znamo, postavljene su te nasrećnice, konačno, iznad tih vanjskih šetnica. To je stvarno, mislim da je jako bitno bilo i nekako čim ste došli tamo, taj prostor skloništa, zapravo ste da to fali. Jako puno znače jer psi se imaju gdje skloniti. Bili smo u četvrtom mjesecu sada već u skloništu. Također vidjeli smo da je sve bilo stvarno u redu. Najveći nedostatak je zapravo manjak zaposlenih. Zato jer je životinja relativno puno, a postoje neki propisi da, ne znam, na 20 životinja treba se brinuti jedan čovjek. To je dosta teško, tim više što Ljude treba platiti i sad, da li je to financijski razlog? Čula sam priču da je jako teško naći ljude koji će uopće htjeti to raditi. Što se tiče samog civilnog sektora i udruga civilnog društva, često se čuje, a znači nije samo od udruga civilnog društva, nego i od šireg građanstva, zbog čega se udruge za zaštitu životinja same ne bave sa vođenjem skloništa odnosno azila. To stvarno nije lako. Kao prvo vi morate napraviti sklonište, a napraviti sklonište je jedan projekt koji zahtijeva dosta sredstava, jer nije to samo da vi stavite vani ogradu i to je to, imam prostor za pse, nego stvarno morate osigurati neke stvari i onda vam dolaze iz ministarstva znači, i provjeravaju vas da li je to što ste vi napravili sklonište u skladu s tim propisima, i nakon toga dobijete rješenje od Ministarstva poljoprivrede i nakon toga tek možete obavljati djelatnost skloništa za životinje. Znači prije toga zapravo dosta skloništa ima u Hrvatskoj. Ljudi, znate, ljudi jednostavno se sažale, vole životinje i skupe ih od jednom situacija situacije izme, izmakne kontroli i odjednom ima, ne znam, 50 do 100 životinja i zapravo to postane onda problem. A da ne kažemo zapravo da je to ilegalno na neki način. A zar ne bi bilo jedno, logičnije da se s životinjama bave udruge koje se bave zažitom životinja, koje se brinu, dakle koje imaju neku empatiju prema tim životinjama, nego tvrtke koje gledaju na životinje čisto radi profita kao neki repromaterijal? Teoretski postoju, ali u praksi poznato mi je da je jedna udruga mislim da izgaru sad nisam sigurna. Uglavnom po Hrvatskoj u nekim drugim krajevima evo, postoje udruge koje su pokrenule čak sklonište, a za Karlovac ne znam, ne znam, možda se jednog dana, ali kažem nije lako, treba prvo naći prostor, znači po pravilniku to sklonište mora biti minimalno 500 metara udaljeno od naselja. I tako, ima tu stvarno puno detalja. Moje osobno mišljenje je koliko je već prošlo udruga kroz ovu samo našu emisiju u ciljnom društvu koje se bave zaštitom životinja, zaštitom prirode, pričavanjem naselja nad životinjama, da ima i više nego dovoljno educiranih, kvalitetnih ljudi koji uz to imaju i empatiju i ne vidim... Razloga da su oni manje sposobni za otvaranje i vođenje skloništa nego neki koji ih danas vode. To je istina, evo da je bitno da voditelji moraju biti obavezno veterinarske struke. Uglavnom, Bilo je i veterinara kod nas mislim, ovdje u emisiji. Treba čak više poduzetničkog duha nego empatije, to je neko moje mišljenje. Očito ovoga zbog poduzetničkog duha, manjka empatije se događaju ovakve situacije po njih skloništa. Evo nas nazad sa današnjom gošćom Nikolinom Vuglišić, voditeljicom projekta Šape u fokusu, koji udruga Carpe Diem pokreće početkom svibnja. Evo, u prvom dijelu smo malo predstavili sam projekt. Nastavljamo sa situacijom oko naših životinja. Koliko sami vlasnici zapravo ne brinu koliko su oni nemarni i ostavljaju životinje da konačno one završe u tom skloništu. Sklonište postoji, u skloništu ima barem 90 životinja, mislim da to govori samo za sebe. Zapravo koliko su građani odgovorni, postoje odgovorni ljudi koji se stvarno brinu oko ljubimaca ali nažalost ima i onih drugih imamo napuštene pse. Najviše se znači taj problem javlja ljeti kao što se može pretpostaviti. Jer, znači, tad se događa da ljudi odlaze na more i ta životinja postane onda na neki način teret. Ona životinja završava u tom skloništu ne gdje je... Ne samo ovdje, nego, mislim, postoji druga skloništa da, u Hrvatskoj. Da, skloništima za napuštene životinje, da. gdje je zakonski rok 60 dana do uspavljivanja. Pa koliko je ta sama regulativa Republike Hrvatske uopće otežala udomljavanje napuštenih životinja? Nažalost, uvijek... Ulaz životinja u sklonište je veći od izlaza, jednostavno, ne možete vi toliko udomiti koliko zapravo se napušta, pogotovo, mislim, postoji druge stvari, između ostalog, nažalost, još uvijek to mikročipiranje nije potpuno zaživjelo, znači, ne možete pronaći vlasnika napuštenog psa po tom čipu, a druga stvar je također što ljudi još uvijek se rijetko odlučuju za sterilizaciju i kastraciju životinja i naravno onda kad je vrijeme štenjenja onda odjednom imate jako puno malih psića i često takvi mali psići isto odjednom završavaju ili kuje također. Ali opet završavaju u skloništima, ali taj naputak, odnosno preporuka, Ministarstvo od 60 dana daje ovim poduzetnicima o kojima smo pričali u prvom dijelu pravo da njih nakon 60 dana slobodno mogu uspavati bez dakle ikakvih ono, konsekvenci, a dok je mišljenje većine udruga za zaštitu životinja i velikog broja građana, pogotovo ljubitelja i vlasnika kućnih ljubimaca da to nije u redu i da se životinje ne bi smjele uspavljivati bez obzira koliko vremena one provele u tome skloništu. Možda ljudi ne znaju, ali postoji taj pravilnik o čipiranju pasa i zapravo e, svi sada psi koji se oštene u roku 3 mjeseca, oni moraju biti čipirani, a također do šestog mjeseca bi trebali svi psi imati mikročip. To je već prošle godine donesen taj pravilnik i sad znači u tom nekom postupku, nadam se da će biti, ne znam, da će se provoditi. A onda sa psima uh, koji su čipirani, hoće li oni završavati u skloništu ili ne? Gledajte, uvijek se dogodi da pas odluta, ali recimo taj čip, uh, ako bude znači, to sve funkcioniralo, bit će moguće naći vlasnika onda te životinje. Evo mi na sam projekt uh, možeš malo predstaviti sve aktivnosti. A znači aktivnosti sastoje se znači, od posjeta skloništu gdje će fotografi snimati uh, napuštene pse, također u planu su izrada promotivnog materijala koji bi znači predstavljao taj naš projekt te izrada edukativnih materijala osim fotografija ima ćemo isto razglednice na razglednicama će biti neke od fotografija koje se nalaze koje će biti izložene katalog izložbe također planiramo uključiti djecu iz doma Vladimir Nazor te e, s druge strane još e, postoji neka naznaka da bi ta izložba mogla gostovati u drugim gradovima, u Zaprešiću, u Rijeci i sad dalje vidjet ćemo to kako će se razvijati. Obzirom da ste već radili na ovakvim akcijama i ti osobno kroz pikap, koliko smatraš da će uopće građani se nekako senzibilizirati sa cijelom situacijom kroz ovakve javne prezentacije i ovakve akcije? Vjerujem da hoće, uopće ne sumnjam jer nisu ljudi opet u ovom gradu hladni i beštutni i mislim da će to staviti nekog traga i da će promisliti definitivno svemu. Na... Hoće li imati građani priliku nekako sami sudjelovati, osim samo popratiti izložbu, dakle za neke danje korake? Pa moći će se pričati radionice tijekom dana i sad u tom razdoblju tijekom ljeta, od petog mjeseca do 9. ćemo malo bolje pripremiti te stvari, ali recimo da ako netko baš želi sudjelovati... Onda Ne znam, ili biti na radionici, educirati se, može se informirati u Centru za mlade u Grabriku. Jedna od aktivnosti biće izrada filma. Možeš malo sad predstaviti o čemu će se raditi, kakav će to film biti i gdje će se prikazati? Ta naša izložba, evo, slučajno se poklopila sa Four River festivalom. Znači, javila se jedna ideja da bi se moglo snimiti jedan film. A također znači, planiramo uh, uz izvještaj priložiti taj uh, jedan CD gdje bi bilo dokumentirano znači, u obliku filma, taj naš projekt što smo sve radili i sl. Uz aktivnosti samog projekta zanimljivo je da će mladi studionici moći izraditi Youth Pass. Odnosno, evo, za slušatelje koji ne zna čemu se radi, jednu potvrdu o neformalnom obrazovanju. Pa Možeš malo sad predstaviti što je to uopće Youth Pass? Da, evo ono što zapravo treba reći da naš projekt je financiran od Europske komisije, znači preko tog programa Mladi na dijelu i od British council -a. A, znači, Youth Pass je kao neki certifikat potvrda o nekim vještinama koje su mladi stekli tijekom tog projekta. Radi se znači o učenju kroz neformalno obrazovanje. Može li Youth Pass koristiti u Hrvatskoj? Imali li nekakvu vrijednost? Odnosno Uvropsku... u Europskoj Uniji? Europska Unija da. I na taj način zapravo cilje je povećati zapošljivost mladih ljudi i tako je zapravo pokrenut u EU taj projekt sa jutpasom. Znači, to je ipak nekakav dokaz o tome da ste vi stekli neke vještine. Postoji nekoliko skupina kako je to razvrstano. Na primjer ne znam se, sad sve napamet nabrojati. Između ostalog, znači radi se o vještinama korištenja materinjeg jezika ili korištenja stranog jezika. Koliko je bilo uopće teško spremiti cijeli projekt koliko je komplicirano? napraviti aplikaciju koja će ići prema fondovima Europskoj. moniju. Meni je bilo odlično što zapravo e, u Carpe diem, e, puno je, recimo, predsjednica udruge Aleksandra Podrebarac e, ima iskustva u pisanju projekata i ona je zapravo naša mentorica i jako puno je pomagala u tom razvoju. U principu nije nešto pretjerano teško ali morate se tome posvetiti to zahtjeva vrijeme najviše vrijeme zato što izlazi taj vodič za program i vi morate pročitati taj vodič i držati se tog točno kako su oni napisali i prema tome sastaviti projekt. Recimo, evo, da, čudno je što zapravo mi imamo cijeli projekt oko jedne izložbe. Zapravo mi da bi se e, aplicirali uopće, da dobijemo ta financijska sredstva, e, mi smo morali, znači, uvjet je da taj projekt traje minimalno tri mjeseca. I onda smo mi to malo još pojačali s nekim stvarima, a u ostalom da, izložba zahtjeva pripremu. Više sam projekt usmjeren cijelom vođenju tom projekta nego krajnjem rezultatu. Pa usmjerenje e, projekt mora imati jasne ciljeve. To je uvjet, e, vi morate biti konkretni u tim prijavnim obrascima. E, što radite i zašto to radite jer drugčije ipak to prolazi nekakve evaluacije. Pretpostavljam da ćete vi sad i nakon završetka ovog projekta biti informirani i educirani za neke obsežnije, malo zahtjevnije projekte. Da, to je zapravo dobra stvar između ostavog kao što sam rekla radi se o neformalnom obrazovanju kroz koje znači, imate jako dobru priliku naučiti neke stvari, izme, pogotovo pisanje projekata i sl. I zapravo ta izložba, osim tog cilja nekakvog da osvijestimo ljude, e, o, da budu odgovorni vlasnici prema životinjama, također možda poslužimo kao inspiracija nekim drugim mladim ljudima, koji misle da treba riješiti neke druge probleme u gradu i da zapravo također se odluče za jednu inicijativu i da to isto realiziraju. Na koji način planirate vršiti promociju cijelog projekta? Ovako u petom mjesecu već znači napravili bi isku konferenciju. Uglavnom su, znači najvažnije da taj projekt predstavite javnosti jer jedino tako znači može ta informacija doći do najvećeg broja ljudi. Prekomedija, medija, a također znači isto pripremamo promotivni letak. U tijeku je ta njegova znači, izrada, a idući mjesec će već biti gotova. Evo danas da ćemo se čuti i po završetku projekta pa da malo prokomentiramo kako je sve skupa išlo, koliko su bili građani zainteresirani, koliko se mladih uključilo škola, učenika. I... Ok, puno ti hvala na ovim informacijama, Želim ti puno sreće, uspjeha i tebi i vama Cijeloj grupi na provođenju projekta. Hvala, hvala što ste me zapravo pozvali i dozvolili mi da predstavim naš projekt Focus. Fokusu. Poštovani slušatelji, informirati se i uključiti možete dakle u Centru za mlade u Grabriku putem njihovih telefona, e-maila ili internetske stranice. Ovo je bilo sve za večera, slušajte se dalje u isto vrijeme, utorkom od 20 sati ili za one koji ne stignu na internetskim stranicama stanica mir.org, planetmagazin.net i domaći.hr. Emisija o civilnom društvu Sektor 3 realizirana je temeljem financijske potpore nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Želimo vam ugodan ostatak večeri i do slušanja.